Legie pentru un pălărier. Tu săpai un tunel în zăpadă. De undeva se auzea ticăitul precis al unei inimi minuscule. Te-ai înhămat la osanie, iar eu din uterul mamei am alunecat în uterul proaspăt săpat. Zăpada cu mine în burtă ca un pinguin însâncerat. 24 de ani m-ai învelit într-un halou invizibil. 24 de ani, am trăit între bandaje. Dar Ana nu exista. Ea am înflorit, perfidă și devastatoare, fără putință de scăpare, cu mult mai târziu, când haloul acela subțire s-a întors înspre tine, pânza albită de casă așternută peste zâmbetul tău. Când grifonul cu gheare de fier înfura nopțile, te prindeau zorii răstinic de un scaun cu mâna mea, fluture alb, în mâna ta, frunză îngălbenită, cu nervuri roșietice ca niște felinare. Grifonul se transforma în pasărea cu cele mai frumoase culori, pasărea paradisului, după cum mi a arătat într-o carte. Și mâna ta mi-era așa de caldă și bună că-mi ziceam că lângă mine doarme, Doamne, Doamne. Ai fost un pălărier stoinic. ai avut grijă ca pălăria mea roșie să fie fierbinte, ca albul. Să nu se acopere de niciun fir de praf, Ca verdele să-și păstreze intactă clorofila. Îți creșteai inimă când vedei puritatea acestor culori Și pentru că tot timpul credeai că temperatura nu este prielnică, M-ai învălit în haloua acela subțire, care era puterea ta. Ar fi trebuit să te ascult când păian uriaș, Țintuit între tuburi de oxigen, strigai, Acuș, acuș o să spor.” Ar fi trebuit să deschid larg fereastra Și tu să-ți într-adevăr zborul Până devenei un deget luminos La o mână de cer. Rana atunci a înflorit, Perfidă și devastatoare, Fără putință de scăpare. Haloul acela subțire, Tunel săpa de tine în zăpadă, Pasărea paradisului, marsupiu bărbătesc. S-a desprins de pe mine Ca și cum n-ar fi fost Și s-a întors înspre tine, pânza albită de casă așternută peste zâmbetul tău.